Хліборобські мотиви. Такі обряди на Різдво і Новий рік, як замовлювання морозу, чорних бур і злих вітрів, символічне орання, посипання зерном, вгадування по різних предметах та прикметах вражаю поля, саду та городу, ходження з косою, де коза рогом, там жито стогом, і спеціальне поводження з худобою, що є в господарстві – все це стародавня господарська магія, яка ставить своєю метою накликати добробут для господаря хлібороба в наступному році. До цієї господарської магії і стосуються колядки та щедрівки з хліборобськими мотивами. Ці величальні пісні, призначені для господаря і господині, Творять чи на найбільшу групу з усіх колядок та щедрівок, що до цього часу записані. Вони малюють образ багатства, спокою і родинного щастя. Господар, багатий людьми і Богом шанований чоловік, приймає значних гостей або й просить Боженька на вечерейку, якось у цій колядці. А святий Боже – «На вечерійку, на святий вечір, ходить сам господар по світлиці, ставить столики у три рядойки, кладе у бруси всім шовкові, кладе тарелці всім серебрні, кладе ножики всім сталені, просить Боженька на вечерійку, посадив Бога посеред стола, святу причисту при другім столі». Усі святі та колонеї приймає Бога зеленим вином, святу причисту, солодким медом. Усі святі шумно горілков, свою челятку чистою водов, і сам п'є воду із своєю женою світить їм сонце, воєдно оконце ясній зорі світять довкола. У інших колядках цієї групи господар буде свою челядь і посилає в поле орати або сіяти золоте зерно. У соболевім хутрі сидить він кінець столу або скам'ї, заставленого золотим посудом, білими калачами, винами, пивами та медами. А в цього пана скам'я застлана... Та на тій скам'ї три кубки стоять. У першому кубці медок-солодок, У другому кубці кріпке пиво, У третьому кубці зелене вино. Медок-солодок для пана того, Кріпке пиво для жінки його, Зелене вино для його діток. У господаря, як співається в колядках, Кедрові двори, ковані скрині, Наповнені добром, Незліченні стада кони, череди волів та отари овець, скрізь велике багатство від Бога милість, а від людей шана. У дворі господаря зупиняється Небесна зоря, бо на його дворі та у його хаті дві радості є. Ішов, перейшов місяць по небу, та й зустрівся місяць з ясною зорею. Ой зоре, зоре, де в Бога була, де в бога була, де маєш стати. Де маю стати? У пана Івана, у пана Івана та на його дворі, та на його дворі та у його хаті. А в його хаті дві радості є. Перша радість сина женити, друга радість дочку віддавати Дочку віддавати молоду Наталку, бувай же здоров, молодий Миколо, та не сам з тобою, з отцем і з матінкою, і з милим Богом і за всім родом, Ісусом Христом, святим Рождеством. Господиня у колядках та у щедрівках – це уособлення тихого і мирного родинного життя. Вона гарна, спокійна, і найкраща у світі жінка, живе серед достатку і розкоші, дає всьому лад і сама виконує деякі роботи. Прийде золоті нитки, шиє для чоловіка сорочку, вишиває золоті ризи, Біль білить, будить челять і виряджає її до роботи. Найбільше господиня шанує свого чоловіка, вона не дзвонить ключами, щоб його не збудити. Нарешті господиня вбирається в пишну одежу і кількома вузами їде до церкви, де перед нею двері самі відчинились, якось у цій колядці, що записана у Буковині. «Гой знати, знати, хто господиня в неї у світлиці». Як у веселиці, в неї челядка у золоті ходить, у золоті ходить, у добрі бродить, у неї вози все ковані, у возах коні все воронії. Рано в неділю до церкви їде, гой на перший віз лиш світло клала, а на другий віз проскури клала, а на третій віз сама сідала. Приїхала ж вона перед світлий двір перед світлий двір, перед Божий дім. Саме ся двері, та й отворили всі сяєй святі і уклонили, саме ся світло позажигало, самі ся книги, та й розчитали. На райських дверях сам Господь стоїть, сам Господь стоїть, три служби служить. У своїй святині за Господиню, за Господиню, на ім'я Ялину». «За її цілий дім, на здоров'я всім!» Так оспіваються колядниками господар і господиня, поставлені величальною піснею в ідеал хліборобського побуту в окремих колядках. Це ідеальне вимріяне щастя і багатство, ідеалізація доходить кульмінаційної точки». В гіперболічних величаннях господар надіваний інколи рисами напівміфічної істоти. Він зображений сонцем, господиня місяцем, діти зорями. До господарського двору приходить сам Бог із святими і віщує врожай, благословляє доброю долею. Бог і святі орють і засівають ниву господаря, а Мати Божа приносить їм полудень. Колядники цієї групи своєю ідеалізацією хлібробського побуту нагадують обжинки і, як думає Філерет Колеса, мають зв'язок з лемківськими царинними піснями.